Zientzilik irratien tuten aizadete, jaiz erretegia zaioa, eta bueno, aurreneko audioak entzun ondoren larun bateko inguruan, ba orain ja, hemengo inguruko eskualdeko gai guaz. Entzulea zaretu eno, ba, azpadetik ezagutuko duzue, apaizi hartzako proiektua zein den, apaizi hartza antzuizketan dagoen, baserri bada E, baserria eta be lurrak eta hor behin ba bueno, dela ja urte iru urte zerbait zerbait iruzpala urte baserri horren satibat okupatu zen eta proiektu bajarri ze martxan hor ingur horretan ba hainba gauza daude odekontatzeko arasok egon dira lagun batzuekin eta bar eta larun bat honetarako ba paisiartzako lagunek belkartasune eguna antolatu dute txerri muñon O gustio nata zaitze egiteko Bagurekin, gurekin Kagu, daukagoa paisartzak laguna, kaixo, Josetxo calle Arrocha deón Arrocha deón se este presta e, e, Ondo ondo ondo ya e, lena listo De na listo ya, ja, ya ja, abaruna ya, ja, oneskoya ja, ya, eh. El ya. A paisartzako abaruna, oski, no oski, galanta. Gusta galanta. Ondo, ondo gusta. Ondo, ondo, ondo gusta, bai. Mm. Lana que du, baina gero eskertzekoa da. Vale. Agian horretas gara berandu sita eingo dugu ematen du lenak eta jendeak semateraño eskertzen duen. Agian pixka bat Nik ustu du, oran, izarrena esan dutu hain dela iruz para urte okupatu zela paisi hartzako bazarrean zati bat agian baigo goratzeaz nola okupatu zen, non dagoen eta pixka baze helburukin egin zen, ez? Ba, bueno, pues kokatzea aldera paisi hartza dago gaintzusketa ardian, hor e, bueno, ba, e, gazoin aldegia pasata e, urrengo sarbidea eskubitara, ez? E, lezotik abiatuta eta bueno, ba E, eh LMCko burutu genuen e, 2000 eta ean bukaeran e, eta nolabait eh ausnartu genuena zen eh bueno plataforma logistiko nola aurre egin, ez? Eh gu e, Superportuaren aurkoko taldat, aurko, aurkako taldetik e, gero Jaiskibel bizirik bilakatu sena eta ausnarketa horretan eh norbait baloratu genun e, ba, zein zen, zen izango zen e, modu egokiena eh pues plataforma logistico hori aurre egiteko, ez? Eta eh horretan eh e, ikusi denuena zen eh ba ba baserritarrei eh txaloa eman beharrean eh basaia behar inberguen belagu gu geu e, e, bueno, balurra lantzen astea, ez? E, izan zen ausnarketa e, e, nahiko meditatua eta bueno begoraberekin izan ere ez genuen e, bat ere esperientziarik eh e, eta horrek eh, erronka handia suposatzen zuen, ez? Zuekagian, bueno, esperientzia, zukezatzen zuen, ez, ez? baina nire batzu, baiet, baina <laughs> baina ere zuekagian esperientzia asko edo gutxi, baina lurra berak, ez, gantzuizketako lurra berak, horretan esperientzia onde okase, gaur egun ikusten du gura dena, tallerrak eta eta peteta, baina berez nekazan lurrak esan du dira beti, ez? Hori da, hori da, berez gantzuizketako eh, eh, eh, lurrak gantzuizketako eh, lurrak E, e, zea, PTS-ean, plan, e, plan territorial-sektorialean, e, kalifikatuta daude e, e, mail goreneko nekazan lurra bezala. Eta hortarako e, e, babestuak eta e, e, zuzenduak e, egon barco lirateke ez. Baina... E, e, Pues, gertatzen dena da, ba, bai eusko jalaritzak eta fomentok e, ba, plato, plataforma logistiko bat e, egin nahi dute hortxe e, bertan. Eta nolabait hori ba, e, e, dena, ba, dena laua bilakatu eta zementatu ez. Eta horrena horrean, ba, e, pues, pauso hori eman genuen. Lurroiek, eh, okupatu zenuten bai baserria, bai, baizi hartza baserria. Eta bai lurra berak eh, diputazio kerozitakoa dira, eh? diputazio lurra dira, es? Eh? Bai, hori da, hori 2008an eh, eh, diputazioak eh, eh, laboralkutxari erosizkion eh, eh, bai baserri eta lurrak eta gu hain zuzen eh, 2008an eh, bertan eh, lurrak erosizkion eh, Lurrauei aprobetsu ematen ziren hartzaiekin hitz egin genuen eta gure egitaz e, proposatu genien. Eta ondo hartu zuten, bereieke esan e, e, e, e, zigutena izan e, e, zen Lurraueke forbaldun diaren nazirela eta gu eskubide berdinak genuela. Ez? Ordun ba adostu genuen ba itxitura bat egitea bereisteko eh e, zeak bi aktibitateak, es e, e, abeltzantza eta eta gurea. Ordun e, itxitura egin genuen e, E, mintegia prestatu eta era eraberean e, e, etxea okupatu genuen e, bifuntziokin. Hale bat etikan e, etxe bizitza bezala ba, urtsik zera matzan urteak eta ikusita zein gorela e, kaskarrean dagoen etxe bizitzaren afera. Ba bizitzeko aukera bezala e, aprobetsatztzea eta eraberean aspigitura ba, gisa, ba usta gordetzeko eta erramiententa gordetzeko. Mhm. Eta ora bi dosen utemaitarea odaren ez hande suo lurra lantzarena, pizkatelbora baita rea, plataforma logistikoarie aurregitea eta baita ere oda ezen lurra lantzea zuentzako eta zuentzako barazke bakarrikan lortzea. Baizik eta ja martxan jarri duten utemaitare, ba 2, proiektu, 3 iru... bai, 3 kontsumotaldea e, martxan jarrien nituen Eh bat e, misintzola, eh eta eh Larrakako E, e, taldea, ez? Eta, bueno, eh eh hiru talde hoeekin 75 familiei e, e, elikatzen genien astero astero, eh zaskien bidez, e, e, hori da ba bueno, pues e, baten bitartez eh horreitzen dute eh eta hartzen dute urte osoko konpromesua eta olase jarri ginen marcha eh jo familia ba hemen ingurukoak ez da, sai do irungo batzuk ere irungo... badira bai bai e, e, bedeala, e, e, izan genuen claro ba le, patu bezala ba, bueno, e, baratza bueno eh baratzagintzan e, esperientzia hondirik ez genuen E, eta hortan eh lana eh zea baserrisaretikan e, egin ziuten oso eh egin zuten ba, hortan egiten duten e, nolabait ba e, egiteko eta plangintzak egiteko pues eh faktoreak e, hartu bad ditugun kontutan ez eta e, ba horrekin e, ja ziginen e, lurra lantzen Ala ere, ba bueno, esan behar dugu oso polita dirudi, bai, eta, eta egitasuma batxalo garria da, eta alako lurrakokupatzea, ba, oso hau egiteko bai, ba, Bueno, ba, ba, eta baita ere eh, aina familiari emateko eh, lako elikadura, baina Bainan bueno, hor gero urtea pasata baraz ba, hasoten hasi zituen. Ez, hori ere azkenek urtetan basalatu izan duzu, Hor bai. baserriare, baserria berak bi ditu eta hor hor araso atur. gu jardun genuen e, Lasai azkian eta harremana ona bizi bi urtetan. 2011tik e, an 2013ko e, abustura arte. Ordun e, iritsi zen Paci lasusta, e, Eskamendi hau e, inmobiliarioekin e, eta promotorakin lotuta dagoen, eh e, negozio inmobiliarioetan e, sartuta dago. Eta bueno, pues gauza gintzuena eh pues, e, elementu hau ba, e, bertan ez bizi eta be, bertan bizi zen Arreba ama eta e, Arrebaren senarra Ba, mehatxoa direla medio e, bidali egin zituen e, e, etzetikan eta gerora e, e, ondoko bizilagunari, ordura arte ondo moldatzen ginian e, bisilaguneekin e, pentsasazu zenbateko moldatzen ginela berakusten zigula motokultura ba lurra lantzeko Ba, nola baite labaite patxi burua jan egin zion traturen bat eskaini egin zion eta adostasun batera iritsi ziren eta gerora e, biak gure kontra hasi ziren jotzen, ez? Nahiz e, e, baserria foru aldundia izan, beraiek e, e, gure kontra hasi ziren jotzen e, e, estrategia bat diseinatuz, ez? E, Eh, mehatxuak, eh, gero kotxeak eh, jarri zituzten eh, bidean, eh, eraikia genuen, eh, txabola bat zegoen eh, erdi eh, eroria, eta ura zutitu egin genuen, eh, teiatua eman genion, ura okupatu egin zuten, eta bueno, pues, geroztikan eh, etengabeko erazua pairatu egin ditugu. Eh, Bi alditan eh, zartu dira etxea, E, bueno, biralditan e, e, marrokiarrak edo bueno, edo, bai e, e, nolabait eskupeko bat eman ez e, e, sartu etxea eta nolabait gurekin gatazka provokatzeko ez hortarako e, egiten zuten abalioatu ba, gure ausentziak ez? E, gu etxean ezgin jenean ba, nola kontrolatzen zuten ba zuten eta hori e, sartzen zi eta beste 3. aldian eh ja hartu ziren e, e, atea atean lertu hinzuten eh kristalak eh barruzo altzari guztiak e, zuntxitu, suntitu eta bueno hutsioten etzea eh echa on Cristo eh sea bai etxa chiketuta gero Baratz Aguilera kere baias, bai, Baratzetan ere bai, ba. Bai, eh, sea, e, apaiziatzaren aurrean egiten genun lan eta ordunazi ziren ere Baratzan kontra jotzen, ez? Eh, untziak kaskatu zituzten eta untziak noski, eh, ez dira uztargarreak Baratzarekin izan ere jaten dutela dena, ez? Ordun traslatu behar izan dugu beste bi tokietara, e, E, gure baratzak, e, iturrinera eta errekaldera, eta hor eskartu behar dugu ba, beste bazarritarrak e, ba, ba, bautxitako lurra direla ez, e, eta haien borondate onari esker ba, jarraitu izan dugu e, lurra lantzen. Mm -hmm. momento netan egoera, bueno, epaiketa ke dira tartea, bai, bai, zuek bera salatu zenuten, berak zuek ere bai, bai, bai, bai, bueno, salchapio batez ertzainak egondira, munizipala, bai, bai, bai, eta ja bai lesoko udaletxean udaltzainak ja kokotalaino daude eta ertzain etxean ere, ba, bueno, apaiziartza ipatu eta jo, berriro hemen <laughs> eta bai, nahiko E, gatazka eta sortu dira hor. Eta, bueno, e, paikegietai da gokionez, pues, claro, beti egiten dituzte gauzak, gues gaudenean, eta saia e, izaten da froga pilatzea, ez, edo izaten da askotan e, zure zea e, iritsia berearen kontra, ez, ordu ba, orre, ere saia izaten da bideratzea, baina, bueno, pues, sortan gaude. Mm -hmm. Egon jarraitzen duzue, esan duzun bezala ba, bueno, Beste lur batzu batzubiatu dituzue Beste ba, zerritar batzuei esker Jarraitzen duzue ba, Iru proiektu ekin Ez, hor dar... e, ja, e, bat e, e, Bertanbera gelditu zen Izan ere ba, e, Ikusita zegoera kaskarrean e, e, Zegoen bueno, ba, Untzian afera zela eta Talde, talde bat utzi zuen e, lurre lantzeari e, Simaurre taldeak e, Ba, ezin izan zuten jasan e, presio hori Eta baita ere ba, aurretikan e, etxean bizi bizitzirenak ere ba, presio dela medio ba, ba, utzi zuten e, etxean bizitzari Hordun nik hartu nuen erabakia e, etxean e, bizitzarena Hori e, duela e, ba, orain behatzi bat hilabete eta, bueno, pues nahiko erronkazea izan, latza izan zen, ez? E, bapatean e, etxe hau gelditzen zen, eta a, a, arrea bizitzera jotea alako giroarekin piskagat. Baina egia esan ez, okarrago neraman e, e, kampuan intzela harik, e, barruan... E, e, E, baino, eh baino baño es hartu nuen e, etxean defentsarekin gerora e, etorri zen eh eh andibilla eskato bat eh rut eh bizitzera eta orain momento entan ja 3 4 pertsona gaude bizitzen eta Luka, hemen e, zabuna duzuen e, e, mutila. Eta egia esan ez, elkartazur janeari e, ba sortu egin da, e, giro e, polit bat etxean, eta, eta ba besteko, ba, haina ez? Eta gero, ere antolatzen ditugu txandak, e, ba, guk, e, ba, e, nola baita tarteka e, pues aldegiteko etzetik eta jendea etortzen zaigu eh ba sea, e, e, gauak edo eguna pasatzea, es ir horrek berarekin jarraitzen du. Bai, bai, bai, bai. berak jarraitzen du berdin ohituta dago hortan, e, e, berak eta bere abokatuak e, hortan eh E, trebatuta daude desauziotan eta bai jarraitzen du berean baina nik uste e, beraiek es espero zuten e, e, botako zigutela behin bein mairi eta utzi zuenean e, e, etxea eta denboraekin konturatu hinden dira ba ez urgo garela eta ez gaudela pre e, beraien e, metodo espekulatibo eta mobin eh metodoia aurre egiteko, ez? <coughs> ba, gaia proiektu anesinen ezten eta ikusten dosunean proiektu ama joa de lata, gañera, orres tu bai, patu, maino orre tarte gusti honetan gaia bad askeneko bihurtetan, bueno, su piscatesando su maino en el cartasuna, tabo leson preñchao, bueno, leson preñchao bueno, rekoa, que cartasun preñchao rekoa, e e, Gipuzkoa gusti e, eta bueno, besteime lekutati baita ere el cartasuna haso du su estado. Bai, bai, orria. Eh, eh sea moziotikan eh mozio Orkestu benun mozioa salatzeko gure egoera eta esan behar da, ba, alderdi guztiak eh, aintzatartu zuten eta salatu zuten. Eh, mo, eh, egun hartan plenora joan zehene garbine, eh, patxirene arreba, eta eh, nolabai kontatu zuen, nola bizi egin zuen berak egin. Eh, Bere etxean egoera eta no zeharreti botauna e. Eta nola zeharremanazokan e, gurekin izan ere, Narbin ba, eta bere ama beti ematen zuten e, butaxo bat hortikan eta beti galdetzen ziguten aber e, zertan ari ginen zer landatzen ari ginen, ama betidanik ikusi izan du du horre baratza gint, egintzla e, inguruan eta posa eman zion heguaan egotea eta. Eta bueno, orain tristatua gau alde horretatikan, pues eh, ama es du aukerarik ikusteko ba, hortan jarritzen degula, es? Mm -hmm. Daniel. Bueno, baxo zetxo, venga, a ver, larun bateragoaz, es? Larun baterako antolatu zuen elkartasun eguna, lezon, txerrimuñon, nola es? Eta pixka kontatu, ez da, kizarrera jabaitu zuen, bazkairako, orendikan aukera badagoen erosteko? Bai, bai, orendikan aukera badago sarrerak erosteko, ja eh, eh, saldua dira desente, Eta, bueno, edonore nahi izan ezkero, e, txintxarrin, hoi txintxarrin, barkatu. E, e, Tinielun eta hemen e, arkaitzan e, eskuragai gai ditu. E, eta, bueno, pues, e, nahi bali maezu, jasatzen dara. Kontatu, bai, bai, bai. Bai, Ba, hori, eguerditik e, e, e hasiko gera, e, am, e, ordu bat taldera zagardo daztaketa ehingo dugu, tokies berdinetatik anekarritako zagardoa e, daztatzen, Gero, e, babarrun jatea daukagu eh ordu aldera, a izaten garen. <laughs> eta babarrun jatea ask, eh arroz esnea eta entrante batzuk e, jarriko ditugu. Eta gero, e, ostean eh e, bertsolariak arituko dira, Samoa eta Maialen, Maigoreneneko bertsolariak. Eta bueno, e, gerora egingo dugu e, tarte bat, e, e, ba, ikusita e, azkeneko atxiloketak izan du direla hola, ba, ba, nola elkartasuna da gure funtsa, ba elkartasuna adieraziz eta e, e, Azken eh, zarekada Espainia Restatua burututako Azken zaka, zarekada salot, salatzeko manifestaldia dago eh, Donostian Eta tartetxo bat eh, ehingo dugu ez eh, Lautarrietatikan Sortziak arte Eta gero egongo da batuka da eh, Antzerki bat Eta eh, Eneritz eh, furtjak eh, Kasernarateko eh, Abeslaria nah, Eta bera, gitaragoa Bela hor aldaketa bakarra txartelean da o kartelaren ataduzuen kataloreretan da, ba bueno, ba, dena segidan izan berrean hor egongo dela, no sinen juteko aukera faltatzeko ta gero, bai, peska ta gero jaia piska luzatuko dela. Bai, hori da, hori da. Eta deitzen dugu ba zintzilikeko entzule guztiei, ba, basaltzeko, baskarira ez bada, ba, gero trago batzukartzeko, eta, ta ta ba jai eh, pasatzea eh, larun bata las mata alguna más o Ba, beh, lan unbateko ondo atelatzen den, eta beh, baitare, ez da, asko behar duzu beti ondo etortzen da baitare, eta egoera olakoa izan da, ba, bueno, baina paisi hartza, ba, bueno, ja, lagu, horre, lagu, iru lagurte? Iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, e, iru, ja, aurten hasten gara, laugarren urtearekin. Urtea. Ba, askotarako daukazuen hor, eta... Ba, ba, ego jarraituko dago tematik eta, ba, sinisten dago buru belarri proiektuan, eta gora bera direla eta, ba, Batez ere gu sartu ginen plataforma logistiko horria aurre giteko eta bueno e eraberean ere elikadura subiratasuna eta horre ekologia sustatzeko eta gero eta konzientiatuago gaude hortan gero ta iluzio handiagoarekin e baldintzak ez dira ere oso onak, osea es ezaterren prekarioak e baina e e oso duina irutzen zaigu jarduna eta Bueno, batez ere, elikadura, o sea, jabetzen zara, ze, zein produktona sortzen ditugun, eta ze, ze, ze gauz hona den e, baratxati jaso, eta e, bere alazuk aldatu, eta e, somatzen daizu barrizko aldea e, dendetan erositako e. Frogare fro, bat behar duena, jundadea batean, eskarrimu inora, eta antxe barruan Horri da, horri da, horri da, guztut, baita urtotetzen aia jango genitula, bai, bai, bai, bai, bai, eskara barruan, gure Baruna, ba, ba, dieta, azkota bikane, dako oida, ematen ari da, oida. bai, bai, bai, bai, eta bide batez eskertu nahi nun e, zintzilik emandako aukera, ba, elkarrizketa honen bitartez, eta kuniak etengabea arituzaete zabaltzen, eta jo, eskertzekoa da, ba, e, zintzilik irratia e, egiten duela na zentzu horretan, eta, bueno, pues... E, doakiela mendike gure eskarona. Eskerrak zuei, halako proieitoak gultatzea eta sostengatzea gatik. Vale. Bueno, hongo bea, venga, venga, mi esker. Do, venga, mi esker.